Testamentu berria San Sanmateoren evangelioa irakurtzen ari naiz Poliki poliki Marcel Etxeandik lapurtar baixena fartarrera egokitua Aditza askotan, arrotza egiten zait eta harreta berezia eskatzen dit Baina bimila urte pasa ondoren irakurtzen duguna ez zer gutxi aldatu da Orduko enperadorek eta gaurko lehen ministroek antzeko itxura daukate, Iidazlariek eta oringo kazetarek ere bai, mirariaren atzetik. Orduko beldurrak eragiten digu, Orduko irrika aberak, orduko ardoa, hogia eta olioa eramaten ditugu mailira. Segura asko hobeak, Orduan bezala, aberatxe etxeetan, Aberatzen etxeetan. Orduko deabrudunak da kalean, baina baitar dituzten txerriak ezkutuan dauzkagu. Atxilotuta. San Mateoren evangelio irakurtzen ari naiz, orduan txe bezala. Itxaropenaren, xamurtasunaren eta errukiaren bila. Patxi ezkiaga. esia, zientzia da, geometria bezala. Metafora baten irudiak, bi zirkulo ditu eta zirkunferentzia bakarra. Errima, bi zuzenkiren arteko angeluaren neurriaren parekoa izan daiteke. Errimaren zikloek, lareun eta hogeita magost, graduko angelua dute. Zer egingo diogu, zikloa ez da beti asirako puntu berera heldzen, eta ezintzileken bestela izan, hiperbolek, hiperbola erraldoien itxura dute. Anaforak, zuzen paraleloen artean eskutatzen dira. Nork ote die geometria poesiarekin maite mindu dela. Gelegizko zehaztasunak munduan kaskora jarriko duen beldur dira, oraindik, dik silabak kontatzen ikasi ez duteen. Puntu txikiak bak bakinz lan egin chitigar seren iluzio nefaz kaixo tangitori eta torri... kara itsaren ahots josekaitz eta iratigoikoetza teklatson mailan mari o basabur ja miotarria Gaur geometriak ezta gait egingo dugu. Poesia muxukatzen saiatuko gara. Itzak arraio gonbidatu dugun idazle poeta gaur Leire Bilbao. 2011 hamaikako udazkenean argitaratu zuen Eskaner poema liburua hartuta etorriko da. Un Itakaraino? y te gorputzaz, aurtzaroaz, belaunaldiez. Badugu zertaz galdetua eta izango du berak zer kontatua. Eskaratzean zain izaskunegi guren eta mandiotik egaitz suzeu. Ni ne gaurko honetan eta larun batera bezala joxerekin zuaitzetatik zintzilik gugeu jolasean gaur leire bilbau hemen txe, itakan entzule egunon poesia ciencias se da geometria bezala Ezerriak utxauk uts guztiak dira. Ustoi bihotzez ez talitako kaletan paseatzea. Ezerriada ormako erlojubaten, ondoan atxeden hartzea. Iduztu gabe boean etzatea. Dalam broskova ba foretan navigantzea eserriada ochoak dauden basoetan sartzea Suets chiquia edo dia gaur Suets chiquiarena hondiaren itzalpean arituka gara kontu kontari Ba, Eguno, ez hemen inguruetan haunditzate, e, ba, hogei bat hogeita bost bat metrokoak hartzen baldin baditugu ba, gaurko hau e, txikia izango dugu bai, zei bat metro edo iristen den horitarikoa, e, ez, lau bost zei bat metro Egunon, gexe? Egunon Ezeria da azte artea azte azkena eta... Eurita nitza alpera Zezu haitzen nitza alpera? Gurbitza Bizikleta Gaurbitza erdera seguruna jendeak askozetgeiago ulertuko duen edo ezagutuko duen arbola, akian, zakit, madroñoa, baina gorbitza bai hori da. Gaurko zuaitza, gaurko aukeratu dugun zuaitza, gaurbitza. Gaurbitza erriada, idazteko paperutxa, horrelakoa. Ba, esan bezala, 6 metodara nioriz, daitekene, edo, zueztxoa, enbor gorriztak, eta asko gutxi ezkata grisez e, estalia. Ostobakun eta erorkorrak e, lantza forma hartzen dute, eta ertzean e, zerratua da ez. Fruituak e, aldiz ikusgarriak dira, azala arrosa dute, eta gorria bere heldutasunean Irikitzen ditugunean e, azzi laranjak e, ikusiko dizkiogu, ez? Arbolatxo hau e, kostaldeko hartadien inguruetan iguaria da, batzutan ariztiarekin ere ikus daiteke, eta esan, ba, barne aldean gure inguru hurbil honetan e, ez dakit, irureun bat, lariun bat metrotati gora desagertzen e, dela. Baina, niko handik oso garbi dauket, ez, e, hor e, lakranen e, autoa utzi, eta bihazte di, da guardia tarte ibilialdi, egindako ibilaldi batetan, ba antxe e, ikusitako, bain, de xentek ikusten ziren, e, gurbitzak, eta haueke hori zango ziren, ba zazpireun edo zortzireun bat e, metroinguluetan, ez. Edo zin lur motatan azten da, baino nahiago ditu sakon eta emankorrak eta gero esan, ere, izotza ez duela oso gustokoa ez. Azitik udaberrian edo aldaskatik udabukaeran ugalda iteke, baina egiesateko zaila da, era ontara e, etortzea, eta hobena izaten daba mintegitara jo, eta bertan erosi, eta aldatzea, ez. Fruituak jangarria e, dira, naiz eta aparteko zapor ez izan e, gozotasun puntiu bat badute eta marmela da eta bestelako gozoak egiteko ere erabiltzen da. Oso preziatua da apaingarri garri gisa, parke eta lorate egitarako, gai berean, e, garai berean bain, nabarmentzen diren lore eta fruitu ikusgarriak dituelako e, ez. Errezain ere bere interesa pizten du, lorea eta polenari esker. Esan ere kalitatzezko egurra duela eta zu bikaina dela. Geldi azten den zua eiskada, baina inausketa sakon bat egindakoan ateratzen diren altsumak bizkor azten dira. Eskai batean berrogei urte inguru behar ditu bere oiko tamainana iristeko. da istorioetatik Eta gurbitzean zintzilik behorkoitza Eta gaurkoitza da astatu Gurbitzean zintzilik astatu itzaure, bueno, haspaldicho, e, bueno, haspaldicho bi hiru bat aste bete izango dira, e, eskuartean e, darabilkiala e, leire bilbone poema bai, eskaner, poema liburua eta bertatik ere aurrekoa bezela bertatik ateratakoa da, ez? El sanaiari etorrita eskuko atzez zerbaitu, kitu, ukiminaren bidez uteman edo ezagutzeko itxuak zerbait ezagutzeko aztatu egin behar izaten du. Eta e, leheren poema atxoa zati bat bintzat, irakurriko dizuet, eta bertan e, ba, itzaua azalduko zaigu ez. E, poemaren e, izenburua desioa, eta alaxe dio. Gutxitan gara desio duguna, amak ispiluan aztatzen du bere bust buztinezko gorputz zimurtua, atzamar buztiekin zeharkatzen ditu atalak, desertua, egarria, arrakalak, zementua, ohartu da berandu dela, urtantez, alferrik mordatuko duela. Aztatu, ukitu, eta ukitzen dezunura, sentitu, Bai, bueno, e, olerki liburu honen inguruan aste azkenean bildu ginen eh lagun eta izan ba, bueno, lehen aldiz, e, lehen alegin horretan eh olerki liburu inguruan e, biltzen ginela eta lehenaldi hori beti izaten dala, ez gertatzen dela, neri ala gertatu zitzaidan beintzat, ba t ba, ezdaki eta eza antzaz eta duda asoz e, bai, bilduta edo e, inguratu nintzen eta hanere moduan ba, asko gutxi beste hai ere pentsatzen dut beste inbeste ere gerdatuko zitzailela antxe e, ematen zien edo azalpen engatikanez eta bueno, esan e, oso interesante izan e... E, lehen zaioa legin honetan ba ez, beldurru hoiek eta usatzeko e, bueno, aukera ederrak izaten direla, beste batzuekin biltzea, eta e, eta antze irakurri degun, ze interpretatu degun, zer... E, ulertu degun e, azaltzea, ez, askotan ez dira bat etortzen, eta gian e, e, ezberdintasun horretan e, aberazten gea elkarrekin, ez. E zailo ederra, zailo gozoa eta aserako beldurroiek bukaeran ba, ba, irrifar gozo bihurtzen duten horietarikoa. Azkeneko lau astetan eskuartean izan degoen Liburua eskaner leire bilbaurena Pasainazte azkenean Solazgai, Jolasgai Izan genuena ordiziako irakurle aldean Eta gaur, berarekin Leire bilbaurekin arituko gara eskaner liburuaz Gurbitzean zintzilik Gaur, azta tuitza Ez asko, goxe? Ez horregatik Zurdua, je n'sai e seriada arma invatem salco dutem bel re garitjantava tutte mo Gartxoten Espainetan Gartxoten Espainetan Eskaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Mokadu eta otor duko soenak, behaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Terrizatea zein Karesti Ogordain tzen den Izaskunegi guren Kaixo eta ongi torritakara Seguna e, Urte berria, urte zarraren lerro berretik aldoa Bai, orain bai Azken hilabeteta erdia ongi Guztira bai, Aldaketari gabe, baina bueno ongi. Eta gaur zer kontatuare badezu gaurko Bai, gaur eh, irakurtza ere buruz hitz egingo dut. Izaskun. Izaskun bai, bai. ez da oso garbientzuten eta berriro saiatuko naiz daitzen, bale? Bale, e igual eh daite bale? Onforme. Bale. A motgardena <tusurren> itoa ba koitzak berede funtu aglur peratu hoy ni tua ba inyanik brambaten noreri e mi euskal lepikaren erresignola ai rari es i ahora y no hay bai uno bai. ni zascuno uno en berriro bai. itzak garbi berduela ta ala naiago fisko bai. bat itsaron ber baldin badere eh arizena ipuña está eh zascun bai zaino gehiago señor gaiago irakurtzeari hori irakurtze, Ba, entzun dut notiziat mm, egun hauetan nola irakurtzea gure garuna aldatzen duen eta atentzio amantzidan eta bueno, horri buruz itsegingo du. Eh? Ba, nahi duzunen izasun. Bai. Bueno, ba, inoiz gertatu zaizue, ba, zuen bizitzako egun gris horietako batean, ba, ez horri gertatzen ez dela dirudien horietako batean, azten zara guztako novela bat irakurtzen eta ba, batean zure bizitza kolorez betetzen da. Abentura bizi bizizaten dituzu Pasifikoko irrelagaldu batean, nazien okupazioan ositzen duzu Farixen, edo metro eta larogeiko morrezkoarekin maita emiltzen zara Italian. Eta ez zabilza izan ere zientzilari batzue efregatu dute, novela honbat irakurtzeak aldaketak eragiten dituela garunean. Ikerketa hau emoriko unibertsitatean egin zuten, Atlantan, Estatu Batuetan eta ikusi zuten raketak garuneko ezkerreko aldean izan zirela. Zono honetako neuronek kasuna dute garuneen gainatzeko, eta adibidez soilik pentsatzearekin basouan noartean gabiltzla, sinesterazten diote garunari han gaudela izadiaren erdian, naiz eta berez nazion bateko autoilaran egon. Ikerketaren egileak regori dio dioenez, nobela bat irakurtzean garuna aldatu egiten da. Protagonistaren Protagonarenrokputzerera joaten gara. Hori forbatzeko hogeita bat ikasle parte hartu zuten ikerketan. Irakurtzeko eman zitzaile noan egiazko gertakkiun batzuk kontatzen dira birro modu dramatikoan. nobela hori irakurtzutela forgatu zuten eta gero eskaneatu egin zituzten garunak. Eta neuronetan aldaketak izan zirela ikusi zuten. eta aldaketa hori gainera nobela amaitzzu eta boste eguneetan iraun egin zutela. Beraz, ematen du gure novela gogokoenek bagarunean aldaketak eragiteko gaitasuna dutela. Eta gaia zabalduz, pentsatu dut pelikulek, bideojokoek eta abarrek ere izango dutela aldaketa horiek sortzeko gaitasuna. Zentzuzkoa da pentsatzea bat ere, bizitza ingertatzen zaizkigun eta gugan emozioren bat sortzen duten esperientzik aldatu egiten gaituztela. Zintzilarik azken finean, bai baizik ez dute egin logikoa ematen duen zerbait. Eta pentsatu eta pentsatu, pentsatu du bizitzan aldaketak onak direla. Eta ez, ez litzatekeela bater eona izango egunero gauza bera egitea, gauza bera sentitzea, kontu berdinak esatea. Beste pelikula hartan bezala, ez dakit ikusi duzuen muxerraren eguna deitzen dena. Pelikulako protagonista esnatzen da Goizero eta Goizero egun bera da. Jendeak gauza berdinak egiten ditu egunero. Eta berak inoiz ezztu lortzen begi goxoak dituen handi magradeli musu ematea, zirkuloan biraka ibileko zela. Gure bizitza horrelako dela iruditzen zaigu batzuetan, beti gauza berriak egiten, inongo aldaketari gabe. Eta horrek ezin ez egona sortzen digu pelikuleko protagonistari bezala. Baina naiz eta egun bera dela iruditu, orain badakigu gaur biziko, gaur biziko ditugun esperientziek edo kasu honetan irakurriko dugun nobelak Hala gutxi aldatu egingo gaituela, eta ia da, gure biharko eguna ez dela izango gorkoaren berdina. Horretarako, nahiko dugu, novela interesgarri bat hartzea eta ebertako historia bizitzea. Biraka gabiltzen zirkulo tikiez egingo dugu, eta salto txiki batekin, adibidez, sargaitezke, egin haustinen historia batean, emeretzi gerren mende aziedako inglaterrako erretxiki batean, adibidez. Ironia finarekin kontatuko digu haustinek, Egia unibantzala dela, gizon gabe bebatek, biru asko duenak, emaztea behar duela. Lau alaba dituen ama agertuko da segituan behar hori asetzeko prest. Eta ni nola izango nahizuen, Elizabeth, alabarik zentzuzkoena eta adimentsuena, azkenean nirekin ezkonduko da galaia, txinzor eta beratxa. Eta lusuzko etxean biziko gara zoriontzu. Beraz, datorren astean, behazengo kaletan eta nidiliko nazberez, betiko gauzak egiten. Baina nire garuna 8 urte egongo da. 19. mendeko Inglaterrako etxe handi batean eta gutxienez 5 egunigarroko ditut pianoa jotzen eta kuakra pintatzen soineko berde doktorea jantzita. Garden <tusurra> bezainbi Zain nengoen izaskun, zuk jarraitzeko irrikaz, ezketan jarraitzeko irrikaz, gero zer gertatuko. Hose <laughs> berra izaskun, ezkerrik asko irakurzaletasunari irudimenari, hozka egiteagatik, guk astea musiarraren atzetik, egan. Osondo, kontatzen alda azkenean Primera nintzen daiz askun Eskerrik bueno. asko kontatzenagatik kontatu dezuna eta transmititzea gatik transmititunea izan dezuna Eskerrik asko Eskerrik asko zuen ondibili Aio Zare ederra Nuno te aiz Kantatze Txori Ez dakitz zergatik, akaso, belduragatik. Ez dakitz zergatik. Ez dakit zerkatik. Akaso beldurregatik, edo aizetara botatzeko tentazioa ekiditeagatik. Agian ez nezjakintasunagatik, edo lotsa eskutatu nahi izateagatik. Ez dakit zerkatik. Ez dakit zerkatik. Akaso bertigoagatik? edo iluntasunean marrubizko argiak ezartzeagatik, agian isiltasunagatik, edo zuloak ziztadas estaltzea gatik. Ez takitzergatik, egazkinean gora egine aurretik, azken aterantz pausual uzatu aurretik, nire gorputza eskanerrean txikitu aurretik, atzo gauan idatzitako poema, polchikoan sartu dut eskanerrak zapaldu egin hau lehurtu ordenagailuan nire ezurrak falta dira nire azala falta da Mingaina desagertu zaet Ordenagailu aurrean eskaner zaintzailea dago. Desagertutako nire gorputzari begira, poltsikoko poema irakurtzen eta atzean pertsona hilda bat luze luzea eta gazkina utzik eta ni erdian eta poltsikoko poema eskanerrean. Ez dakit zergatik, akaso beldurregatik, agian ez jakintasunagatik, akaso bertigogatik edo agian isiltasunagatik. Ez dakit zergatik, atzo gauean idatzetako poema poltsikoan sartu dut. Leire azduk zerrera maten duzu, poltxikoetan <laughs> Bueno, batxanpun batzuk, horrek e, eguneroko bizetan bestikoaren zago garrantzitsua direlako, eta, ba, paperak, bai. Eh, Faktu dak, eta hola, horrek ere bali but, eh? dut, kaldea libro eukitzen dute eta poemak idazteko. Igual, poema osorik ez, baina akaso idei batetorzen maz daizu, ba, bertan apuntatzeko balio dute, eh, bai. da alako egun batean aztuta uste zenuen poltsiko hartan topatu zenuen gauzarik harri Ez ustean harrapatu zen joena. Antzeguela uste zenuena. Ondarra. Bai. Eh, ni ondarruko naiz? eta in, izanak, hematen dio izan harriari, ondarra oa, ondartza polita daukagu, ez osa zauna, baina ondaukagu, barri horri, eta udak beti dira eder, eta gusten duzu armairuan aprakabatz, dolan, ba, udako praka edo, donalako, eta handi denbora batera jantzi, eta eskuak sartuta ondarra topatzea. Hori gausa darra da gainera, eh? Eskuetan hematen izun sensazioa eta udako E, egun ederren goroitzatenak e, egarriz izkidan gainera, ondar horrek. Leire zure gorputza eskaneatuko bagenu, zer da ordena ikusiko litzatekena? Ba, tausarruntak. <laughs> Zaietzak, aldakak, dioz bat, eta upakat, eta organoak, organoak or odoletan. <laughs> eta orain zeure burua eskaneatuko bagenu, zeure pentsamendua eskaneatuko bagenu, zer da topatuko genukena? Ba, eguneroko bizitza harin eta prasasko honetan ba, ordu erdi edo hartu dela guztu-gustu alazta igoteko, azurekin aitzeiteko <laughs> patxaga baten <laughs> Erori baina izene gora zer hori Xuxen xuxen muinera. Xuxen xuxen irudira. Xuxen xuxen betasalpeko argazkietara. Itzarekin, marrazki poetikoekin, xuxen xuxen poesiarekin. Zaman, zaman. Aur literaturari askotan egin dio ozka. Bi poesia liburu ere baditu argitaratuak, eskatak eta eskaner. Azken hau hartu etorri gara gaur, itakara idaz lehondarrutarrari, kaixo esatera. Zuzara orain Urperatzen Aunberu Leire Bilbau Kaixo eta ongetorritakara Ezkerrik asko irati Leire ondarruko leio balkoi batetik Zertzen umetan Usaitzen zenuena nolako zen usainura Ba, bueno, nik eh... Beti bueno, kontatzen dut, mi e, itxas gizonen familia bateko alaba naizela, nire aitona aitaren partetik, baita bere aitona, birra aitona, eta oieke zagutzen ez nituen arren, aitona, aita, osaba, guztiak gehienak behintzat, itxas gizonak izan dira. Eta ondarruko, zu bezan duzu polito, Leio balkoietatik, e, itxas usaina sartzen zen beti, zu kaldeetara. Eta urrun zeuden, e, aita osaba edo familiarren e, presentzia bat, er? Ze gutxitan ikusten genituen guk e, aita, osaba, eta tempora asko marea luzeak ematen zituzten e, itsasoan terranova edo gorago, bai, akaso igual zehia betako mareak eta egiten zituzten. Orduan, ondarrun beti nik e, ondarrun gogoratzen dut beti izkata uzain, itsasu uzain, eta bai... E, lanean zebiltzen itxas gizonen e, usain hori du izerdi usain eta arraini usaina. Eta nolakoak dira arrantzale herri bateko umeen jolasak? Bueno e, beste, umenak bezalakoak, baina ze, ba, zerbait ezataren eta hau hui edo zelan e, no, aita edo zaba edo familiakoak aitan ire etxea etxeratortze zen Bostak izun txiki bat, zeinbeste den ikusi gabe zenuen uen aita etorten zen mm, petate bat edo bolza handi bat arrainez betea ekartan zuen eta lehlengoko gauza musu eman aurretik iaia, ia, musu maten zigun, musu, arraini musu bat, ez, uzain, arraini uzainezko musu bat eskataz beterik eta usten zuen, lehlengoko gauza imartzen azan, arraina edo karritakoa, ba, harrian utzi, harrikoa gainean, ez, ez, zigintzeko, udoltantak atortzen zen eta... Eta nik e, horitzapen hori dut e, etxean sukaldean, aita etortzen zen, parate, e, petatearekin edo eta arrainak guztien zituen arrikoan. Eta claro klaro, kanso duen bisi-bisi, e, begiak zabal-zabal, eta behin-bein jo gehiagotan arrainai begiak kendu, e, bueno, zikaten ziren ean noski, eta kaniketan jolasten duen e, etxean. Etxe horretan papasio luze bageneukan, eta haiek ziren nire kanikak, arrain begiak. Leire umetan, haunditan ze arrantzatzea gustatuko litzei zukela, pentsatzen zenuen? Ba, e, umetan ez duzuzte, noiz, bal, literatura zitzeiten ari garen ez, ba, e, liburuak e, idastrea iri denik bat, ez da? Gorduan, ba, konformenagoen ire liburuen arrantzan <laughs> jauzi dira batzuk zareda, eta, eta, bai, posinago arrantzarekin. Kontai guztu hondarron gehien kontatzen den herri ipuinaren hasiera. Badude batzuk, ba, guk guko hondarren dago pertsonaie bat deitzen da na Leokadi. Leokadi. eta Kortcheleko mamuk eta hau hondarru tares kontatzen du ez gaina. Eh, hondarruko Elxan da Kortchela. Ta Kortchela da ondarruko elixan goiko parti balkoitxoari xati murun. Eta bertan gargola berezi batzuk. Eta horrek harrotala bere fisiatiz kortxeleko mamuk. Takarre pertsona desberdinan e, formak. Eta hondarruko jaxetan abuztun 15a ixaten da egun garrantzitsu, baina hondarruko jaxak hasi eta amatxu leokadin jaitsierias eta amaierias egiten di. Eta leokadin andra ausart bat e, beran berranzasoin e, oso ausarta eta oso aurreatu. Eta ondarrun orduan ezaten zen, ondarruko elixiai amabisa pasatagero iru huelta emotetzena, arri bihurtzen da. Eta leokadik ez zaman, ez, ez, ez nik eztorzing izten e, hori. Eta alabazan ez pasan, ez zaman neuke ingo probi. Azizan, ondarruko elixiai e, amabisetatik, gabeko amabistatik atzea iru huelta emoten, eta tra, arri bihurtu zen. Eta egun hortatik aurrea, ondarruko kortxelin, leokadi arri bihurtute, Eta baite, beratne, zazoin bebai, iru lixia irugelte eman, eta arri bihurtu zin kortseleko mamuk. Eta handak aus, ondarko lixatik, errexe zain zen. Leire, zederra. <laughs> <laughs> Gure euskera maikin, aialtzenen. <laughs> Eskertzen da herri alde honetan, itxasaldeko, bizkaiko, itxasaldeko izkuntzen entzutea. Leire, e, ipunasko entzundako altzara zu, umetan? Eee ni jo utziago. Se denogarai ez da, eh? Ta literatura maitegunak bai datiz benbajitatzen dut beti, beti, nahi gehiago ez da Eh, dut amakik kontatzen zizkian eta baina badez ere aita gain gutzi tortzen san etortzen zenean, ba, beti konta eskaten ion, aita, konta i bat Eta kontatzen zian beti eh, bueno, Barbarroja, zuen baina kapitanaren e, historia Bai, ba, ez? E, ba, bizar gorri bizargorri izango izango litzateke eta hori daukatuko guan bizar gorri dene historioak <gülüyor> elkapetan barba roja, ez duzitzen, eta bai, bueno, reti humetan amezu izan bardu batek eta heldutan e, ere bai, zergatik ez Iri hartan izan zer minez, lokartzen ginenez Es nezatxe ginez Gose hase Hordi Ez dakit ordi... ondarrun edo Bilbon, ez dakit nongo iritan arrainak amuari nola, hala egin zenionoz kapuesiari leire Bai, eh, bueno, nire egia zen eh, Bueno, ba hori, txikitan beti gustazuz ezkida ni puñak, perxoak, Eta ikastolan hasi e, nintzen e, Jose Urteaga Urtega Laskotarren eskutik ba bertsoak e, ikasten, ez? Eta bueno, berak ba Bizkatet bertsoa gustatzen zitzaigunei ba eman zion aukera gero ba io lanopateirekin e, ikasteko. Eta ni joaten nintzen, io lanopategita beste mutil batzuekin ba, e, bueno, beste ikasle batzuekin eh ba, ikastera. Beste ikasle batzuekin edo ni eta beste mutil batzuekin. <laughs> neska garra nintzen, bai. Hala <laughs> gertatu ziteguen ez da askori. Bai, bai, bai, Eta claro, ba 13 urte ama dizte gaiten bat izango neitzen eta nordera erdi lotxadia eta mutil guztien artean, ba bare ba lotxariago, ezta. Eta bai, joaten ginen, egoratzen dute, eh Jon Lopategiren forrean e, batzutan 3 eta 4 lau hatzean, <laughs> igual kotxean 6 ere ez izan ginean eta nik boten nintzen ezkabakarra, hanatzean, umutrik guztien tartean. Eta orduan, ba, e, bertxo saletun nintzen, e, asko, amari ere asko guztetzea izki duen bertxoak eta irratean e, pintzea zirizikian asko, eta bertxoetatik guztetut e, ginuela azaltoa ba, poesia maitatzera. Ikasle karpetak leire, bertso eta poesiaz beteta izaten zen ituen? E, memorizatzea gustatzen zitzaidan gehiago, e, karpetetan ipintzea baina. Bai, gustatzen zizkian, e, bertxo jarriak e, ikazi eta, eta buruan gorretzea, karpetan baino gehiago. Eta baita poema bat edo beste ere, bai, e, mutxagoak, bai, zarrinen diaren poemak ere, banez, banezkien batzuk e, buruz, bai. Bertso idatzizko bertxetatik, bapateko bertxetatik, salto egintzenen gerora poesiara. Orduko, ez dakitez, gara itazari garen amazaz, biemezortzi urterekin idatzitako poemek, gaur egunguekin badute anzik, eh, nolako korapiloak sortzen dira nera bezaro gastaro garai hortan. Ba, rengela gutxi deskurritu nuen, 16 urterekin idaztetako poemaren bat eta pentsatu nuen, bueno, estago incharto ivalorain charro da gaiten ditut hoy dan mori un es. E, bueno, da ba, e, bueno, norbera doa garatzen eta eta idazkera ere garatzen joaten da. Eta, bueno, orduan, ba, esporadiko ikidaztenituen e, ba, igualeak eta batera orkesteko edo beste. Eta, bueno, bakrazia egiten du. Oindela urte de xente, iau gehi urte idazitakoak e, aurkitzea. Eta norberak idatzi duela ere horitzen ez benean ezateago. Koenxo, haunik idatzi dut, bueno. <laughs> Leira isia, letrei hain emanaizkuntzari hain emanaizanek garbi zantzenuen zuzen bide ekonomikoa? ikasi naizen uela es bat ez kontraktua oh, bai bai eh está que zunean zer egin eh da horra ekonomikoa ta ordua merekin ez harsen ba salto eginuen bizinara igual e, jaioagoan intzen zerbaitekin eima nuen e, jarraitu jarraitu behako nuen baina bueno, aukera hori zazen eta, eta eta bueno orain niro ofizioak astu letraekin zer handirik Leire, eta gaur egon zenbateko distantzia ikusten duzu gizartearen herritarren eta banketxen artean? <laughs> bueno, hor eh, mm, ofizinetan suportzalean lanean gaudenok oso gertu, milimetroak eh? oakarrik uste dena baino gure partetik asko jartzen dugu, bat, bai. Gero gure goitu daudenen artean, ba bueno, <laughs> Baina horre lanean gaudenak ba ez gara, ba alik eta eh, gartukoen eta eh, izaten, bai. Zure bulegoan sartzen diren bezeroen aurpegiek poema itxura izaten dute. Batzu, bat, batzu bai. Madenematego <laughs> bat ikaro. Bai. Arrese ezberdinengatik. Eta is egiten duenean edo welderdi ematen duenean papertxoren batean tarteka zerbait idazten ezuzu e, gero horratatik sortutako e, e, ideiari batean. Planian ezoa ezterik ezertarago. Ezertarago. <laughs> beti beti denbora <geompera> falta. <laughs> bai bai. beti dago lana, seregina. Lo rateccia suava te la Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezbaratzen zuan Kimuak ernetzean orduan txer Gerturatzen arraina kostara Eta hor literaturak zer berezia. Ba Hor da. Alaia, niretzat, bapatekoa, bizia e, atzera begiratzeko bareo du, eta horbera den umeari begiratzeko balio du. Bai, nire osondo pasatzen dutza literatura idaztena. Leire, amunak nobioa du, eta zer, begiratzen ongi gizon berri bat etxean? Garrantzitzuena hor da eta zer, ta? eta zer horretan e, historia asko horretzen dira. Bildu maderra askoa da, elkarra daukana, eta zer horretan. Eta hitz eh ba mundu ikuskerak badago, ez? Ba, norbera, da, norbera den bezalakoa edo inguruan gertatzen dira gauzak eta zar, ez? zer, ez? Zuzteuk zer egiten duzu leire komunean galtzen sarenean? Bai, askotan galtzen nitzen eta orain denbora gutxiago dauka baina gustatzen zaik nireko agunean galtzea. Ba, pentsatu, imajinatatu, amaestu eta alba da urrengo ipuina edo poema e, buruan e, idatzi izan ziteken garazi marrubi? Hombre, eh, nire bertxola izazoiak eh, zerbait erako baliozidan, ez da errimak oraindik biska fresko ugitzeko orduen garazi, hobeto gerezi. Armairu barruan ipuñak irakurtzen zituen eska nolakoa zen? Bazuen zure antzik? Hane, eh, eh, ditzen zen, eta batez ere zeukan eh, eh, bodelarre nitsura. Bodele herrere eh, Fler du Mal edo Las Flores del Mal idatze zuena armairuan eskutatzen zen. Zorit bera bere aita orde gaiztuaren eh, zaplastekoak ekiditzeko eskutatzen zen armairuan, baina horrere bat zegoen bere literaturarik ikosna, eta eh, ume asko eskutatzen dira gaur egun armairuan, ez bodele herren arrazei agatik ezperudut eh, baizik eta amesteko, eta armairu horren barruan ba bere mundu horkitzeko. Olagarro bat baino ontzian. Itotzeko harri ez? <gülüyor> <gülüyor> Gauza bakoitzak ba, bere lekua daukala asaltzeko, bari gazidan. Eta ia olagarroaren lekua, ba, baino ontzia elzea, edo platera, edo itxasua den, galdetzeko mehi. Eta <gülüyor> bera hidarroa Gure berbe bat milaka urte, eta herri da gureak, baina badak iu elkarron dartzena. Eire, gurekin solasean arituko ez bazinea, une honetan zertan arituko zinateke? Keixo gaitz. <laughs> Egon <laughs> Ba, une honetan erosketak egiten. Oso, oso, eguneroko a... <laughs> gauza egiteko ezta Astean zer zertan poragut egiten dugu, eta momentu honetan, bai, erosketak egiten. <laughs> Aurrez zerrenda eginda? Aurrez zerrenda eginda, noski. Bai, eta bai. eta zerrendako guztia aurkitzen handuzu. Eh, guztia aurkitu bai, baina norra nahi duen bezalakoa ez, baina, bueno, ni oso konformarra zenaiz oso neska konformarra zenaiz bai. geldi ala ibilian iristen zara, urrunago ibilian, oski eee, eh, bueno eee, eh, geldi dagoena ere barrutik ibilian, ibilia itek ezta da? baina dabien arreak goro elde ez. eta norra nahira iristen dala ire eee, eh, ez, ez, ez naiko luke leku baita da iritsi. Esherita zaudenean zein anka jartzen duzu, zeinen gainean? Beira, mundu honetan eskubia dutek eskerraren gainean. Zer bidaliko zenuke itsasoan zehar munduaren bestaldera? La. Ba... Esperanza. Eta munduaren bestaldetik itsasoak zer rekartzea nahiko zenuke? Berri dina. Oetik altxatu baino, zenbat denbora lehenago esnatzen zara? Zenbat denbora pasatzen duzu? Esnatu e, eta jaiki artean? Alderantziz, ziz, nio reindik oerik egitzen naiz eta lo jarritzen dut. <risa> Poeta izatea bizi bat da? E, izateko modu bat da. Eta zuk ere, zalduzu zerurik espero? E, ez, ez poetan aizenez Bala duzu gustoko eskutalekurik? Armairua zen zenbarnizun, baina norbere zaietz artea ez da txarra. Eta ondarrutarra izanik, afaltzera konbitatuko baninduzu zure etxera. Derrigor, arraina jameharko genuke? Duda gabe, e, laban edo ondarruan zen duan bezala, plapla pla eginda. Hau da, arrautza eta irinetan jarrita, rogozatua. Zukauk aukeratu. Batez, atzoko eguna zelakoan Zuhiltzinen egunean labadora bat erosi nuen Atexka zabaltzean, oinak bustizitza ezkidan Ez ustean harrapatu ninoen urak Erreka urdinak ditut bularrean badakizu Itxasoak gainezka egiten ditakotik Labadoraren eskotillatik Itxasoari begira izan zen, bapatean xaboi eta trapuartean artean onlatuak eraman zintuela jakinuen, garbiga barrura atzamarrak sartu eta zure biharitun nintzen alferrik. Aotik egin nuen egar, belarrietatik, zilborretik, eskuetatik, azaletik, eta orain hildako ibaiak ditut zainetan, eta labadora Eta labadora berri bat. Eskaner Leire Bilbao Sus argitaletxea Horrendik gaupartera Ola tuekin mozkortzen naizela Leire asteazkenean hor dizian irakurle talde elkartu ginen eta bi urteta erdian lehenengoz poesiarekin ausartu ginen poesiarekin eta lehengo aukera ontarako zure liburu aukeratu genen azkeneko i jabetean etxean norber, norbera aritu zen liburu irakurtzen eta haste azkenan elkartu ginen bazuutaz eta zure liburuaz hitz e, egiteko. batek esan zuen na ez dutu lertu e, eta besteak erantzun zion, hori ez da kontua sentititu egin behar da. Poesia sentitu egin behar da. Eta horraz izen dena ez, ordu eta erdiz, e, eztabaidan eta solasean, eta, eta kontutan harik ginen. Ez dutu lertu, eta besteak, hori ez da kontua sentitu egin behar da. Zein da poesiaren kontua? Mm -hmm. <laughs> ba, bueno, poesia beti da egintza minoritario bat. Hau da, <coughs> gent, e, literatura berez da, nahiko kontu minoritarioa, eta literaturan, ba, horre, Aizpagaztea esan ezagun, ba, gaur egun, unogaztea ez, ez e, Poesia dauda oso kontu minoritarioa da, baina nik beti zaten dut, naiz da minoritarioa esan, eraberean oso unibertsala dela. Joan zaitezke munduko duzin eta beti orkituko duzu poesia zaleden bat, eta poesia ulartzen duena. Orduan, beste hemisferio baten dagoen pertsona batekin e, topo egin, eta askotam e, zer ikusirik ez dugu zuen horrei poesia azalea baldin bada, zuta berak e, bat egin dezakezu guztiz, ez? Hau da ba, sentimentu kontua gustatzea eta e, barruan klik egitea. Ulertu ez ulertu, e, beste kontu asko daude munduan <laughs> ulernako ulergaitzak birenak, ulernak. Eta, bueno, ba, nik uste dute egin bala bat ez zer eta ez diguten erakutsi da e, poesia irakurtzen. Eta hortan dago, e, e, gaur haguneko, ba, eskuntzan. Ba, gehiago erakutsi barko litzatekela literatura irakurtzen, nola irakurri kaste gandikazi eta liburuak azaldu eta bultzatu eta, eta, eta bueno, torren barruan, ba, poesia noski. Leire kontua da, jende eldua izanik ere askorentzat, lehenengo aldia zela, poesiaren hurbiltzen zena ez, eta herre paro horretatik, bueno, ba, jendeak bazitxuela bere beldurrak. Halere, sentipenak eta jarrerak, erabat aldatu ziren, arratsaldeko zazpitatik, e, zortzi terdi, eta ez da, ordu terdian, solasean eta azkaka, ez da leirearen itzartean azkaka ibili ondoren, Ba, bertaratu ziren e, sentipenak erabate aldatu ziren. Leire, pare bat urte badiraia liburua argitaratu zenuenetik. Distantzia horretan pikin bat atzera begira, et, begiratu eta nola sentitzen duzuzuk e, liburua. E, nolako sentipenak m, bertan dituzu, e, gertuan gelditu dira, dagoeneko distantzia bat hartua duzu mm, beste nora begira zaude egun? Normalean beti Behira, ez den hori behir egoten aiz. Ja, egindako kontua da, zinia eta maikan harkitaratu zen, eta, ba, bueno, momentu abizi behar da ez da, baina oitzu da dut beti eturgizuna da gira Ez, baurrengo zerri datzi da zerregin, edo orduan ez da aztu da duan, oso liburu maitea dut e, eta eta nigu ustura gelitu nintzen egindako lanarekin, Baina norbera bere semealarekin bezala ba e, saia da objektibo izatea e, liburu batekin. Nor norberarena da ta norbere barrotik aterea. Bertalaratuei olerki bat aukeratzeko eskatu nien eta haietako batek taldeko kidetako batek irakurri dudan eh labadura, olerki aukeratu zuen eta kontatu zigon goizean bertan kasualitatez irratianean entzun zuela nola kaztetari batek e, elkarrizketatuari galdetzen zion ea non zen eta elkarrizketatuak erantzuten zion eh, labadora zuen tokikoa zelauda nomadek etxe finko bat ez dutenek bizitzan han eta hemen dabil zanek eh, labadora duten tokia dutela beraien etxetzat edo beraien eh, erritzat nondago leireren labadora? Uso interesgarria esan duzuna e... <coughs> ba bueno nire labadora <laughs> poezian edo literaturan dago Ne, bai zorkuntzan nirekin dator txikitatik eta ezpe du torri eustea Seia tal, leire zure erretratu egina izan zen nuen? Ez, ez, ez, ez pertsuak ezaten du ederto poeta egun fingidor eta pasatzen zaigu irakurtzen dugunean narratibako liburu bat eta pertsona jagon daiteke irugarren pertsona deno lehenengo pertsonan eta beti pentsatzen dugu fikzioa da Eta zelan, zuko hondo sanduzen bezala, ez gauden oituta poesia irakurtzera, eta ez dagoen e, tradizio poetiko oso inartxua. Ba, beti hilozen dugu e, lehengo pertsona idazlearekin eta idazlearen bizibidea edo bizimodua. Bueno, idart, idazleak bere araian idazten duela, eta ez poetak beti du fingide di horretik eh, asko. Egia da, norberak duena eta irakurtzen duena idazten duela, eta badibidez ba, lehenu atalean agertzen da eh, ba, itsasoko kontuak, ondarroko kontuak, eta horietatik asko egia dira, bai, haitortzen dut, baina dibidez, arreba bat jartzen dut poema malaten, eta nik ez dukate arreba harik, e, neba bai. <laughs> eta daude orduan, e egiazko kontuak eta gezurrezko zurrezko asmatutako kontuak. Zurien zunan naiz, askotan aitaren irudia jarri izan da nik amaren irudia jarri nahi izan dut ankazgora. Bai, e, barak izu, gaurri lagestik aitaren etxea dezen datzen jarri gintuen, eta nik mirusten dut gaurri lagestik, E, baina e, erderaz ezaten da Matarral Padre, e, referentziak e, apurtzeko orduan. Eta uste dut e, ama hilzeko sasoia ere azpaldi dititze gula. Hau da, etxeko antarrea besterik ezten ama, bakarrik babestuko gaituen ama, beti zabalik, beti prest, beti guretzako dagoen ama hori. Ze ama izateaz aparte, emakome badago, bere alde, hon sufrikario, pena, indar, asmo, ametz, eta gogoekin. Eta bai banuen gogoa ama iltzeko. Amaren irudia, klaro. Samurtasuna, <gülsor> goxotasuna, ironia, umorea, denak behar du bere tokitxoa, saiatu zara guztiari bere tokitxoa egiten? Bai, bai, bai. Eta eskertzen dizut, ze askotan... E Eh, neskoi, e, gehiago kostatzen zaie kanpotik Girona eta umorea igusteazta. Batz ere ba Bai, oraindik bida daukagolako iteko. Eta ni saiatu naiz batzuk Gironikoki jartzen eta igual batetan saizu, jaima. Bia honek hitz hitze hartu dute diren. Eguneroko kontu asko daude. E... Ulergarriago egiten saiatu da leire kontatu nahi duen hori ulergarriago egiten zenbaitetan, e, poesia prosara hurbiltuz. Bai, hori da, saia berez gausak erres egitea dela esaten da. Eta niretzat zaien hori izan da bakai hizkuntza erres batean eta gausak e, aliketarren eh jartzea. E, izan dadian ikuzu dut e, poema bat ona dela erritmoa duenean kadentzia duenean goitik bera irakurri aldenean, eta goitik eta bera irakurte horretan hala ere irudi berriak sortzen direnean, metaforak egiten direnean, baina gauza hori sentzio ematen denean ez, e, simple simple, bidean crack egingabe. Eta horretarako ere garrantzitsua ni deza, un eroko kontuak hartzea kontu domestikoak bazuk esan bezala ba labadurarena ez ba kontuan e, pertsona bat iltzen da gaitxasoak ba, ondarrori asko eman eta e, ba, kendu dio eta ba motilitate asko Juan dire gaitxasoan eta hala ere eh enteratzen da bat e, joan dela pertsona bat eta labadara izorratzen bazizu berria erostea besterik ez duzu bizitzak aurrera jarraitu behar du estaz Zaholako kontu domestikoekin ba, poesia egin daitekela defenditu nahi nuen. Gizon bat ikusi dut gaur hiltzen. sagarrak ekarri dizkit banketxera, txikiak eta heldugabeak gabeak, osto eta guzti. Inoiz, hiltzen ari den gizon batek ekarri dizkizu sagarrak banketxera? E, bai, bai, bai. E, bueno, ba, bani banketxan legu ez dora inetan egon naiz, eta eta bueno, ba, bai, jentea esagutzen duzunean, eta adineko jentea ikusten duzunean, ba, ba, bai, gartatu izan zaitez, zentzazio hori ukitzea. Badoala, bai, zurekin dago, baina badoa, eta hor badago bizitza benpoezia, bai. Idatzi, eta kendu idatzi, eta ezabatu idatzi, eta ezabatu, ezabatu, ezabatu, ezabatu, <laughs> <laughs> badakit zuretzat hartu dezula <laughs> barru-barru gaino hori, eta lanketa horretan e, gogor harritu zinela liburu argitaratua aurretik. Bai, hori da alaz poeta ke ezaten du, eta uste dut egia, egia dela. Ta ez poesia makarrik hori marra la literatura, nez? Eh? Sobran dagoen guztia akendu. Eta gauzak alik eta trinkoen hemen. Gero horrak daukan arazoa da, bada, askori bai idakurketa zaizun diola. Baina nigu eh, estimatzen dute jardun hori egiten duten idazleak. Eta nola jakin zer dagoen soberan idazten da zuen uraleire? Ez da gitarra txalde batean goizean gauen idazten zuen momentu horretan paperean jarritakoa agotsu irakurri zalea zara? Ba egin beharreko lana da hori bai? bait eta ni gustuz oso garrantzitsuala aos eta baita ere denpora bat uztea idatzitako horri egunak uztea armairuan zaten den bezala eta horri denpora batera irakurri eh eta objektiboena izateko norbera idatzi duenarekin leire poesia gozea omen da zerresan aidurrek ez duela jaten ematen irakurri eta ez duela asetzen <laughs> Ba hori gehiago, jaten egin bat ez duen hori egia da <laughs> Baina buen horiek kontu oso prosaikoa dira hori itzengu nahi beste baten <laughs> Eta e, daztuela sotzen ere ondo zabilza. Baina batez ere e, poesia behar duela batek bai irakurtzea, edo bai idaztea barruak aientzen dizunean Hau barruak ez atzen dizun, jo, korzen aiz, ez behar dut poema bat e, Irentxi, aldai, irakurri edo poema bat e, erritu, bota, zabai, barruak egin zen dut. <tipen> <tipen> Kazaninitik zabal pasatzen da bolga Zerrupeak agurtu du postiko zapoa Kozakos duri denak daitezela holga Pikutara joan da sovieten aroa Lisboa jozubiak edertzen dute jo Esoa lagun zarraindu Ibai begitik sortu duakoak Zuri ez delako toba delako Kukuskanen bizita daukagiz Leire liburua belaunaldiari aldiari erreferentzia eginz e, bukatzen duzu ezta bukatu gabe e, akaso irekita utzi. Ba, bideak aurrera jarri dezan. Atzo bertan, e, bere garaian hasierretxeberrriak sauurtrelan eginzizun elkarrizketa e, ikusten eta entzuten arittu nintzen eta eginzizun azkenetako galderetako batek e, ez dadakiko kolpet alka bat egin zidan eta ez daki bere garaian zuri ere egineez tezi dun. arai galdetzen zuen ezttak aurre egun, E, gazteek, poesia idazten dutenean, edo idazten dutenean, belaunaldi berriak idazten dutenean, ez dela ezer aldatzen gizartean, e, gizartak berden jarraitzen du inorre, ez dela ikaratzen, ez dela ezer iraultzen. Eta zuk erantzuten zenion, bueno, beste askokere idazten dutenean, edo beste ere beste kontu asko egiten duztenean, ez dela ezer gertatzen akaso, ez dela belaunaldiaren kontua, Gizartearen akaso? Ba, dira, eskertzen dizut galero hori berratzea, <coughs> ze orduan ez nintzen guztiz guztora gelditu erantzen adekin. Guztu dut arrazei betea zula aziorrek ezaten zuenean, ez zela ez erra aldatzen, ez zela ez erra irautzen. baten, e, e, e, Rusian, Maia Koskiren zazoian, poetaren zazoian, e, meretzigarren mendean. edo Inglaterran literatura oso garrantzitsua izan zen <coughs> masak jentea e, mobitzen zuelako, orduan ez egoen telebiztari, ez egoen, em, Eta, <coughs> jentea mugitzen zuen. Bifat, gaur egun, e, bertso pasatzen den bezala. E, Hau, Carlos, ilinazazerok aipatzen zuen bestean, eta edartosana. Euskal harrian adidez, ba, bertso egin jentea sentitzen da, herriaren parte identifikatzen da, eta sentitzen du hori euskal bat, eta, eta bueno, nikular zenduz gainera, ni bertsoz alegan aizeta. Eta, e, paper hori betetzen zuen e, lehen e, literaturak, eta baina gaur egun, Eztu betetzen, eh? eta egia da, e, eta ez naiz nita azari, e, baina e, gaur egun, e, esango nuke dauz lan onak hausartak berriak idazten dabil Euskal Herrian e, idazle gazte asko, eta hori ez dala ezer ez mugitzen. Ez du la nahi beste presentzia komunikabidetan eta beraz bizitzen. E, literatura erlena esan dugu mezala kontu minoritarioa da, eta gaur egun ez du, ez du nahiko, nahiko mugitzen. Gero bat, batean bateko asortea badu, bere poema edo lana bakantu bihurtzen bada, edo da alako orduan jente gehiagori elzen zaio. Baina bai, e, gauza edarrazkoak daude eta nik guztu dut nik animatuko nuke jentea e, gaur egun irasle irakurtze irakurtzeak, bueno, eta ez gain gazteak, ze horrege badago belaunaldi bat euskal literaturan ba, bueno, irakurle asko ere ezkara, eta bai, ez duela nahiko prezentzia e, euskal, euskal literaturak ez. Leire aukeratu ez zerbait, guri irakurtzeko. Bueno, baustut, eh, egokialtala eh, Juan Gelmanen poema bat. Juan Gelman eh, idazle argentinarra, azte azken honetan iltzen. Eta oso poeta ona da, eh, pinoetxeten ditadura jasantzuden ja, bere zainetan, zahala eretzaten zuen berea txela idazle konprometitua. Eh, Ni uste idazten duen hau da, benetan idazlea dena, ez... Eh, eh, Idaztan dugu, baina ez gara profesionalak, edoz gara hortate bizi. Hauk bezala, idazleak direnak e, berez daruatela kompromisoa. Eh? Zan ikustu gud hongelman badela idazle komprometitua, bereak ez ez desan arren. Aste azken honetan hil zen, eta bere ipitazioa poema iragorreko nintzueke. Ba, bere homenez. Txori bat bizi zen nigan. Lore bat bidaiatzen zen nire odolean. Nire bihotza, biolin bat zen. Maite izan nuen edo ez, baina batzuetan maite izan ninduten. Ni ere alaitzen ninduten, udaberriak elkarrartutako eskuek, sorion den horrek. Gizakiak izan behar duela diot. Hemendatza txori bat, lore bat, biolin bat. Hora, Martin Larralduz. Zoriteiak horriak Jendarme autobat Bidean Bildo txaratean Pasatzen Etxe helizetan Otoitzak Betiko toitzak Le, Leidea huia kuriositatez e, Iaia morboz Bertxoari elzen diozut Arteka, tarteka <gülüyor> <gülüyor> Bertxo zorkuntzari Zoriteiak <coughs> gehartzai e lanetan hasi nintzen orain dela gutxi berriz utzitan eukansearo eta bueno bizkaiko bertsolaitza felketan e, inaiz ia e, pare bat e, etxapelketetan nahi e, aritu naiz gehartzai aurten euskaldarrikoan ere hasi nintzen baina bueno ba kontu personalengatik batez du denbora faltagatik e, utzi nuen eta bueno e, ni beti dago bertuzale bat Baina bertsoa, bertsoa egitea <risa> <risa> ere. Ez dizu bertsoa egitea ere. Kotxean, ko, <risa> noizean behin, kotxean, noizean behin. Txigibat, txig kaplat txigrimat. <risa> Zer da bilorain eskuartean, eh, leirearen eskuartean, banketxeko orduetatik anpo? Baur, literatura, ba, literatura purbatz. Bai, azateran intuen beste biliguru, e, eulibat dut diotzean izanekoa eta gerrak ez du izanik bestea eta aurten ere ba ba literatura ja, bai, ja, bideratuta baskak eh pare bat ez dut bai Oi miñaren korapilua tesolutzen Ledemillas baten elkartuko gara harrein platerka baten bueltan Zergatik ez, ni aina-arraina, <laughs> zukezan, bizigua, legatza, e, bakaiaua, ni dena guztoten zaitz. <laughs> zukezan, platla <laughs> egin da, ondarrutarregan edo ladean. <laughs> Onduan alako sola zaldi bat izan ezkero, edo zer gauza lehire, mila, mila esker. Zuri. Besarka dezdu bat, Aio horren arte. Na, nahi duzun arte. Be, seire unda amabi asteroidearen bila biatu behar nuen ere. Baina hemen jarraitzen dut oraindik. Korrika joan izan ez larri irteretara. Zartatu egin zaizkit euspen ormak. Galdu egin ditutera bilera horriak. Baina hemen jarraitzen dut oraindik. Txatarraz bete zaizkit birikak. Harren ordez balak aurkitu ditut sagarretan. Biotzen ordez aize errotak. Arnaza artifiziala behar dut nik ere. Barrako de batekin irakurri naute, anforak utxi zeizkite eskuetan, utxi egin dit atretzoak eta zaunka isiltasunak. Eta hemen jarraitzen dut oraindik. Ihe egiten saiatu nahi izenetan, nire musker eta tximeletek atzetik segitu didatete mati. Animalie galduaren metafora na ez ni ere. Horrelakoa da jokoa. Ez dago? jarraitza beste aukerarik. Eskaner. Leire Bilbao. Esperoan, entzun, tren alaizter joango da, auskado nor daki, noiz iri den urrenko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 Ze komo zer deuba gaur? Gaur e ikasleekin izandako elkarrizketatxo bat. Ze komo du modua? modun. Ze komo edo pare paretio. Ez da alde guzti da digaitu ez dute geinen. Begita beida? Zuzen, zuzen. Eri hotzai. Irriparre txiki gabe? Algarak gau Napar zintzurrek, gipuzkoar zintzurren berdine die? Oso antzekok. Begieta, begiratzeko modu bat Izane atzo goizen, testu bat irakurtzen eginela ikase batekala esantzian. Ekait, zati hartzeo hemen, gu eizeba Juanita Junda? Zetik gu eta ez nere, izeba horrek iloa bakarra baldin bazeuken? eta hasi zeizpa, esplikatzen. Ta testuko esaldi hortatik, ba, beste esaldi batzuk. Ateaz itzaizkiun? Zuen amonare junda, bihotzeko kemandio, minbizik ea mando, betiko geuko da gu earten, Guei zeba zaharrake utzigatiu. Nik ez ditute zaldioik entenditzenek eitz. Satentziaten eta alaxean zu nien nik. Bai, arrazoi dezue. Eh? Mundu alugontan dana da gue atje, gue amona ta maria santisima. Ez umek, neonek ez detenteitzen, izkuntzak, zeatik derrigortzekatun, gue senidek, barka, ne senidek, kompartitzea, zerreta biloba bakarra nahi zenen. Nola sinistuko etpa, jun eindala, urteet damakinen oitik moituae? Ez, eamane ez, minbizie zein daba, Bi arreha zutik jartzeko gauza ez tien emakumea amateko. Ta bihotzekok emanez, matek, bihotzekok kendu eiten do. Kendu? Bizie? Eh? Bai, matek, neoneken aia nuke, tokatze zatenen junda gehatzeko kapazidadea izatea. Eta norbait utzi baino, norbaiti uztea, epitafio hau adibidez. Euskerak ez dit hiltzen uzten. Euskerak ez dit iltzen uzten. Euskerak ez dit iltzen uzten. Euskerak ez Le pogañe kaburu e vuelta a vuelta a jarri bear. Leiden lavadore a vez laché. Errakaitz. Bueno, police. Suceditu da errealeko kalean errealeko kalean kontu barri bat suceditu da errebaleko kalean errebaleko kalean eta, erre erre eta andra gazteen artean ugarteko orainaterako dau saltzea bere gainean ugarteko orainaterako dau saltzea bere gainean Karixoa dogunlegez Arraina plapla egin edo saltsa berdean. Beste, Amor, Euskara batuan goierritarrez, ala ondarrtarrez.angarko orain probatzen ditu zeloak zerzut. Bertsotan ala poesian, Baina beti halaietan irriparrez itakarabidean. Ordu bixetan presente dago mi karixoaren aurrean. Esaiazu kontu berri bate gaitz. batekin berritua. Bere botzaren eskatutako publiko kale betean. Zaren... Eta nidearekin askiez baduzu? Irutrukuk, kontatuko dizu. Kontu berri bat, gaurko saioari agurresateko kukeratu degun kantua. Irutrukut taldearena? Joseba Tapiar, Ruper Ordorika eta Vicente Martínez egin. Beti... Listok aiz. Gaurkoak da. Gaurko saioa eskaneatu dugu. Horida. Ordenaga joan geldituko da. Bidea galdu artean, Hurrengoan gehiago, txipi txapa, txipi txapa, asmoa, saharara ino iristea. Han ere egiten dute poesia? Zior baietz. Hoiek datorren urtean, ho, datorren astean barketu, mitzartean izan zorion txu, musu eta horixe. datorren aste arte, aio eka Aio. Aio, Jose? Aio, aio. Agur esateko irutruku. Kontu barri bat. Kontu barri bat suzedidu da, erre baleko kalean, erre baleko kalean eta... Andragaste narratean se lo zeloak se lo acbera artean ugarte korainaterako dau saltzea bere gainean Dikarixoa show adogun alegrez alegreta librea andra gustiok bateren beste Adara maitea Amodioa soro da beti Amora duen artean Ugarte korain probatzen ditu Zeloak zertzuk direan Parixakua soia dalegez Arik zapatu goizean Ordu bisetan presente dago Mi carijoaren aurrean se lo he gatike noja duta a sercite sanean bere botzaren eskatutako publiko kale betean bere botzaren eskatutako publiko kale betean galdu artean Falta ez ditua dizkideak ugartek bere aldean Ibarrekoak egin ditue bakeaka en artean San Cristo balgo señala duta de formatu Isto baleza kordatuta, mirabailesen zuntadu Aldatzetik kanbikari soa, matxarirean garte Ibarrekoak aldean ditu, bere laguntzatan bere Ibarrekoak aldean ditu, bere laguntzatan bere Gehan ondo gian duaren ara orduko otzitu Pero tu bagamerien dea janezin leike ziertu Suat alegez gauza beharra aldean dabe infiile ango Karagidakia herri guztizia Geri Andoa barra karagidakia Erri guztizia Geri Mia bailezko Palazioa Obatodak izkontuak, Ostera bere gindotituz, Bakotxak bere kantuak. Ostera bere gindotituz, Bakotxak bere kantuak.